Der er ikke peget noget ind under politikken. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke noget vigtigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Det hele passer rigtig godt på. Vi er kun så Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i hunden.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 Det var fedt øh, at være minister, så ja, jeg går ikke rundt og savner det, men jeg vil gerne have været det noget længere. Sofie Carsten Nielsen, radikal videnskabsminister 2014-15 i Helle thorning SR-regering. SR Sofie Carsten Nielsen, din udnævnelse kommer over på en speciel baggrund. Helle Thornings SR-SF-regering går i opløsning, SF forlader under dramatiske omstændigheder af regeringen, og for interesserede lyttere kan man høre tidligere afsnit af Ministertid med Holger K. Nielsen og Wilhelmsen, Jonas Stahl og andre hvis man gerne vil høre mere om det mm. Der skal være en SR-regering i stedet for og i den forbindelse får det radikale venstre en ekstra ministerpost og det bliver dig Ja, og der bliver flyttet rundt på øh, ministerne, fordi det var Morten Østergaard, der var uddannelses- og forskningsminister, øh, og han bliver så skatteminister, og øh, så bliver jeg uddannelses- og forskningsminister. Men det er rigtigt. Det var en virkelig turbulent baggrund at komme ind på, og jeg havde jo været gruppeformand i... Hvad halvandet år, øh, de første øh, godt år af regeringens levetid fra 2011, der var det Marianne Hjelved, der er Good Old, der havde været gruppeformand, så hun blevet kulturminister, da Uffe Elbæk øh, gik af, og så blev jeg gruppeformand, men jeg var jo ret nyvalgt øh, der i fra 11, Så jeg blev gruppeformand i 12, og så blev jeg så øh, minister der i, i februar 2014. Så vil det sige, som gruppeformand havde jeg siddet med det der SFR og alle de der kæmpe øh, udfordringer. og øvrigt været formand for Finansudvalget under dong som jo var en af grundene til... At som det var helt, den udløsende oplysning. faktor for forløsningen af den tid. Så, øh, så det var... Øh, det var rimelig turbulent og havde også været involveret i, i de der overvejelser mellem regeringspartierne. i i Ja, og i radikal venstre, altså hvad skal der ske nu, og øh, hvad er overvejelserne, altså hvad er det, SF har gang i, og hvad skal vi gøre ved det, og skal vi bede dem om at blive, eller skal de selv beslutte det og alt sådan noget, ikke? Og det gjorde de jo, det gjorde de bestemt, men det var godt nok turbulent. Der var også visse i regeringen mellem Socialdemokratiet og det radikale venstre. Jamen præcis. Kan man sige, var, var du bekymret for, hvad det egentlig var for en regering, du trådte ind i? Ja, og ja, det var jeg. Jeg var jo i hvert fald bevidst om, at der var øh, spændinger, og at de nok nu ville blive udløst på en anden måde. For der var også ret mange fordele ved at have en part, som øh, så var det ligesom, altså på nogen måde kan man godt sige, så kunne SF være søndebukken. Det var ES efter, var de besværlige. Det, det var så. de besværlige, og så kunne vi andre ligesom sidde og sige, nå, vi finder jo ud af det sammen. Og vi havde et rigtig godt samarbejde på gode formandsniveau og sekretatsniveau, også med Sjælmkroneren og i de første år virkelig at holde tæt sammen. Måske også lidt for meget sådan en for en nyvalgt radikal gruppe. Man skal være stille og helt koordineret, og det hele skulle være. Ikke? Aha. Øh, fordi vi var bekymrede for alle de der spændinger, så man fik ikke rigtig lov til at og mene nok, tror jeg, af efterrationaliseringen. Men det er jo altid nemt at sige. Der var også nogen, der mente utrolig meget i efterfølgende regeringer fra forskellige partier, <laughs> kigger jeg på dig. Ja, det gik sigt. heller ikke rigtig sådan vel. Men ja, ej, det var en turbulent måde at komme ind på, men jeg kan ikke sige, altså jeg var bare så... Jeg gad rigtig godt det der område. Jeg var vildt glad for at få tilbudt lige præcis uddannelse. Og, og hvordan forskning. blev du tilbudt det? Jeg blev først kaldt over til Margrethe Vestager. På, som sad i Økonomie- øhm, og Indrigsministeriet. Og det var, tror jeg, inden at det var blevet. Altså det var lige i de samme minutter, om så må man sige, så inden det blev officielt, at nu melder SF sig ud. Ellers var det lige blevet det. Så det var lige det omkring. Og så, men, men det var ikke mærkeligt, at jeg, skulle, jeg var gruppeformand, så vi tog et, et møde der. Det gjorde vi Det gjorde vi jo jævnligt, mindst en gang om ugen, ofte mere. Både hende og jeg og gruppeledelsen, som var hende og Morten Østergaard og mig og, og, og nogle andre. Og, og det gjorde vi så der, og så sagde hun, nu tror jeg, det er tid. Øh, nu tror jeg, at, øh, at du skal med på holdet. Og det var for, øh, så øh, uddannelse og forskning, ja. øh, og jeg skulle sige, du er ret velforberedt til den øh, post. Jeg har været ordfører øh, på den fra starten, og jeg har også arbejdet med det inden, så jeg var rigtig, rigtig glad for, at det var det. Jeg var ikke sikker på, at Morten Østergaard skulle flytte, og jeg tror også, at han følte sådan lidt, at øh, han, han kunne også rigtig godt lide øh, det område, øh, men det skulle han jo, og, øh, og derfor var jeg vildt glad for det og sagde selvfølgelig ja med det samme, så skulle statsministeren selvfølgelig lige øh, ringe. Ja. Øh, det er faktisk lidt sjovt, fordi jeg kan huske, at der bare var sådan et... Øh... Jeg var jo ikke klar over, altså jeg havde ligesom ikke lært det der endnu, at så var der sådan et ukendt nummer, der ringede, og det har man jo haft. Jeg havde jo ikke været folketingsmedlem så super længe, og så mange ukendte numre ringede, ikke? Øhm, og på det tidspunkt havde jeg, det tror jeg senere hen, så blev alle ministre i ukendte numre, fordi man blev så spammed og sådan noget. Men det var statsministeren, der på det tidspunkt havde Margrethe Vestager ikke ukendt, så hende havde jeg tastet ind. Jeg tænkte bare, det ved jeg ikke, hvem er, der ringer der. Og jeg havde jo tænkt, at jeg fik det tilbudt, men det havde jeg jo ikke officielt, før, før Helle havde ringet. Vel? Nej. Så den ringede, og jeg tog den ikke. Og så, øh, lige bagefter så ringede øh, de fra øh, statsministeriet og sagde, du må meget gerne tage telefonen, og den ringer lige om lidt igen. <laughs> så Hælde når du er svær at få fat på mig øh, nej, jeg sidder egentlig her men øh, jeg gider bare ikke tage ukendte numre men øh, beklager <laughs> jeg vil meget gerne tage imod øh, den ministerpost, det var rigtig sødt, hun grinede af det det hele, som vi talte om foregik jo sikkert meget hurtigt fordi pludselig mm. skulle SF forlade og man skulle mm. den her orkade jeg ved selvfølgelig ikke for meget, vidste, at og hvis det i virkeligheden havde tænkt over orkaden på forhånd fordi vidste måske nok, at der var lidt øh, problemer med SF, og det kunne gå sådan en dag øhm. Men fik du noget på nogen måde at vide, om, hvad de forventede af dig? Nej. Øhm, altså, øh, det har jeg også tænkt over siden, også vent med Magræde, med, med som jeg jo taler med. At, øh, at det egentlig var meget let. Øh, nej, heller var bare sådan, tillykke, øh, det, er, det er dit, det skal du nok blive god til. Det ved du jo noget om, og det er jo et spændende område og sådan noget. Og husk at arbejde tæt sammen. Og, og det samme egentlig med... Øh, Margrethe, øh, der var, altså de havde jo rigtig, rigtig travlt uh -huh. på det tidspunkt med sig selv og hinanden, og vil jeg bare sige, en finanskrise, der stadig skulle øh, håndteres. Øh, og et formandskab, øh, der lige var overstået, men som der skulle følges op øh, på, øh, fordi det også var europæisk økonomi, der stadig på det tidspunkt, skal man huske, i 2014, hang øh, altså i bremsen øh, og virkelig øh, skulle løftes meget. Øh, så, øh, så det var virkelig bare sådan, værsgo, go, go do it. Det var selvfølgelig Nøster Østergaard, der overdragede nogle ting. Ikke? Der ja. var, Kom øh, han med en, nogle store øh, og dårlige sager? Ja, det gjorde han. Han, han de overdraget lige en... Øh, en dimensionerings... Eller det, det gør jeg selv, men hvad hedder den, den Fremdriftsreformen. Øhm, som øh, han havde udskudt implementeringen af. Den var besluttet som en meget stor del af den reformpakke. Både fordi der jo skulle findes nogle midler til at sætte gang i væksten i Danmark. Øh, og jo også fordi at vi egentlig havde syntes, der skal ske et eller andet med det der. Men, øh, men det var dalmere ikke noget, universiteterne eller de studerende var glade for. At der var ingen ude i miljøerne, der var glade for Aha. det der. Og det var implementeringen var blevet udskudt, så beslutningen var truffet for længst. Så det kunne og du ikke gøre noget kom, med? Ja, det kunne jeg ikke gøre noget med, og jeg kom, og så skulle det ske. Det var, det var lidt op og bag. Men altså, det er jo vilkårene, sådan er det. Og altså, det er jo svært på forhold måske at have sådan en programerklæring fra dig, men du har dog været ordfører på området siden mm. valget, mm. og mm. hvis jeg så bare går nogle uger frem, når mm. du lige har fået tid til at lade det synge, mm. altså sat du der ligesom ned og tænkte, det her, det er det, jeg vil prøve at bruge ministeriet til? Ja, det gjorde jeg. Øh, og det gjorde jeg øh, ret hurtigt øh, med, med dem, jeg havde arbejdet sammen med i Radikal Venstre Sekretariat, som også havde siddet og hjulpet mig med det her, øh, øh, chefen for politik derovre og sekretariatschefen. Og det var godt, at jeg gjorde det. Mm -hmm. øh, og det havde måske alligevel lige præcis den tid, regeringen havde, haft, og jeg kunne se, at nogle af de ministerer, der blev udnævnt første dag, nu siger jeg det bare, er altså Uffe Elbæk, Manus øhm, Uffe havde jo haft et program at komme ind på, uh -huh. men han blev nok ret overrasket over de meget mere man sige, kedelige vilkår i jernindustrien der nogle gange er i en sådan regering, uh -huh. hvor man ikke bare kan gå ind og gennemføre en Marshall-plan for kultur for mange, mange millioner og sådan noget. Øhm, men han havde dog en masse visioner at komme ind med respekt for det. Øhm, og det... Øh, altså, jeg var jo ikke forberedt på, at jeg skulle være minister. Det er det. Men, øh, men jeg satte mig ned ret hurtigt og sagde, jeg har min dagsorden, som er min. Også selvom, og det var ret vigtigt, jeg overtog en anden ministerium. Ja, så de og, kunne godt have en forventning om, at det bare var Business as usual på alle punkter. Og det havde de. Det er ministeriet. De. Er du galt? Det havde de. Øh, de var bare sådan, her kører vi, det her er rillen, værsgo her sagerne, du kører bare videre. Øh, og da jeg overtog i øh, februar, øh, der var departementchefen på ferie. <laughs> Æ, og det er ikke, fordi han var... Det, det var noget, han havde planet lang tid. Og han skulle besøge noget øh, familie langt væk i en anden del af verden. Så han var lige på ferie der, så det var en afdelingschef, øh, som jeg jo ikke kendte lidt i forvejen, men som øh, overtog det og introducerede mig. Og han var også helt sådan, jamen der er de her sager, jeg har fået at vide, at vi bare kører videre her, siger ja, men altså... Vi kommer til at skulle sætte os ned, selvfølgelig. Altså, jeg har kæmpe stor respekt for det, I laver, og jeres faglighed, det er et virkelig fagligt stærkt ministerium. Jeg er stadig helt vild med dem. De er simpelthen så dygtige. Øhm, men, øhm, men jeg har også nogle prioriteter, og selvfølgelig kommer jeg ikke ind og siger, at nu skal I bare lave alting om, men vi skal... Jeg har nogle, nogle mærkesager, jeg gerne øh, vil arbejde med. Og hvad var det for nogle mærkesager? Det var blandt andet... Øh, Æh, altså noget lidt øh, kontrovers, det var kvalitet øh, i uddannelse, det var allerede sat lidt i gang, men jeg vil gerne have en bredere diskussion om det. Det var meget sådan, lavet omkring øh, kvalitetsudvalget, nedsat med Jørgen Søndergaard og øh, Nina Schmidt, de og, ja, og, ja, Nina Schmidt ja. øh, dem der i øvrigt har brugt mange, mange gange siden også til sådan noget, og dygtige økonomer, men samtidig havde jeg som ordfører fuldt, Øh, nogle undervisere og studerende, der lavede et alternativt kvalitetsudvalg. Æh, og det var de jo ikke så glade for, at vi på det tidspunkt, og uh, rektorerne synes også, det var noget lidt mærkeligt noget, men de havde haft med os, nogle af os ordførere, en vild fed og inspirerende debat. Mm -hmm. Æh, så jeg sagde, dem vil jeg gerne have med en i det her kvalitetsarbejde. Puh, det var meget besværligt. Og der var jo et uddannelses... Ligesom der er et solrøgmøde, så var der lige etableret sådan et årligt uddannelsesmøde. Det ligger i april, så det passede meget godt. Så jamen, ja. jeg vil gerne have dem med. Det var, helt, altså, det var næsten som at sætte det der ministerium på den anden ende. Man kan da ikke bare tage sådan nogle oprører med ind til mødet... Øh og øh, så fik jeg to pladser til det der alternativ. Okay, det så simpelthen sidde og forhandle? Det måtte jeg simpelthen sidde øh, og forhandle, ja. og så fik de selvfølgelig tid på scenen. Ikke? Øh, og jeg synes, det ændrede utrolig meget, øh, også sidenhen i min øh, debat om kvalitet. Jeg mødte stadig masser af modstand, men jeg fik simpelthen så meget inspiration øh, fra dem. Øh, og også ved at inddrage dem, og min sted synes efter lidt tid, og jo ser lige nede under øh, de departementchefniveau, at ja, det var vildt fedt. Men mødte du meget modstand i ministeriet? Jeg synes, det lyder lidt voldsomt. Øh, jeg synes, jeg mødte øh, meget øh, af det her, og det var, det, de ville mig det bedste. Og det var bare sådan, det var nemmere for dig, hvis du lader være med at sætte nogle nye dagsordner. Og der er jo rigeligt i de her, der er sat, på. du får meget arbejde. Øh, og måske også, fordi jeg altså, synes, at de måske de fik lidt arbejde også oveni, og det er selvfølgelig helt fair, men også, at det bliver besværligt, og øh, det er ikke sikkert, at uddannelsesinstitutionerne synes, det er, jamen lad os da tale med dem om det, synes de ikke kvalitet er spændende? Kan vi ikke... Øh Tag dem ind, få dem i snak, uh, uh, og der var jo de her organer og sådan noget. Altså det der med at ruske lidt i, og der er virkelig mange etablerede styrelseorganer organer og måder at gøre det på, ø, og utrolig mange institutioner på uddannelsesområdet, som man også hurtigt kan drukne i. Og det var også der hvor jeg var sådan lidt, jeg skal ikke kun klippe snore og gå til møder ø, over det hele, hele tiden. Det er der også noget af, og det hører med. Men det brugte jeg det første halve år på sådan at lige få rusket op i, og jeg brugte det lidt, så jeg bare vil sige her, fordi det blev vigtigt for mig, at det ikke foregik omkring det, det som, altså alle de organiserede møder, som du kender, man sætter sig om ministerens mødebord, så kommer der fem chefer, til nød en, en konsulent, eller måske, hvis man har været det er en rigtig dygtig fuldmægtig som chefen alligevel faktisk gerne vil have med for lige. Og, men ellers får de jo ikke rigtig så meget plads ved ministerens bord. Men. Så en gang imellem, så er det sådan lidt, at vi skal lige ud i baglokalet og havde sådan en lille bitte rum. Og jeg tror, du kender det, for det er Slottsholm. Jeg tror, øh, havde ikke et ministerkontor. Det, det, det, det tror jeg, jeg faktisk, yes. Øh, hvor der er en lille sofa og en tavle, ikke? Æh, Så det, det brugte jeg sådan til at tage departementschefen og afdelingschefen ind og sige, at vi skal lige, øh, vi skal lige brainstorme lidt her. Æh, og det var jo uvandt. Men jeg tror egentlig, at de synes at efterhånden, hånden okay, så det var både noget med kvalitet, øh, og så var det så noget med øh, social øh, mobilisering, eller mobilitet, altså at vi faktisk fik rusket lidt op i, ikke at pludselig nu skal hele Vestjylland øh, gå på Københavns Universitet der var virkelig, Der var også meget diskussion i de år om den rødende banan. Og, øh, det kan og man kalde en, udkantsdanmark, Det kaldte man Danmark. Jeg tror, Lars Trier skrev en bog om det på det tidspunkt, der hed det. Så det var det begreb, hvilket jo virkelig nederen. Øh, men vi fik faktisk, jeg fik sat nogle undersøgelser i gang, hvorfor er det sådan, hvad er det for nogle Det dem ret interessant at i Vestjylland har man dyrket nogle andre kulturer, og, og virkelig, der er også mange klæder, der tager en erhvervsuddannelse, og rigtig, rigtig mange unge, der tager en uddannelse uh -huh. øh, i det hele taget. Helt ligesom i Nordsjylland, der går de bare alle sammen på STX, og så videre på universitetet, øh, og på en eller anden måde er det jo helt givet, at det kan ikke være sådan, at alle der kvalitet bedst kvalificeret til det, så vi får bare ikke den rigtige diversitet ind. Og det er færre nok, uddannelsesinstitutionerne var meget tit sådan lidt, men det er jo i børnehaven eller i folkeskolen, eller det er bare ligesom før dem, at man skal tage sig af det. Og sådan er det hele vejen rundt. Ja, jeg til at sige. <laughs> så det, det var faktisk noget, jeg prioriterede rigtig meget. Og bare sådan en banal ting som, at på CBS førte det til eftertanke om, og det er jo meget lille, men jeg synes alligevel, det rykket lidt, at øh, de tænkte, hvor er det egentlig, vi holder vores åbent husdage? det viser sig, at 80% af deres åbent husdage, dem holder de. Hvor okay, man, tror du? Hvad? Præcis. Og så får man jo ikke nogen nye med ind. Bare det, at de er sådan, nå, vi begynder lige at komme nogle andre steder. Men jeg kan selvfølgelig godt forstå, at det er jo sådan en de skal jo... Altså, de hiver jo i og det er jo pengene, der skal ind. Ellers kan de jo heller ikke... Og det er også nemmere at få de samme studerende år efter år, fordi så kan man bedre indrette sig til det. Men den diskussion, synes jeg, vi fik åbnet. Jeg vil gerne have haft endnu længere tid mm. til det. Jeg nedsatte et, en tænketanke om det, og vi holdt nogle sådan lidt anderledes øh, måder og diskussioner om det. Så det, synes jeg, kom et styk vej. Så på kvalitet og på det her, det var noget af det, jeg virkelig gerne ville have arbejdet videre med. Og så, lavede jeg, øvrigt, så fik jeg etableret Innovationsfonden, så det var helt over i det her tech transmiljø. Vi kommer videre ned i det indholdsmæssige lige lidt. Der er okay. to ting, jeg godt lige bare lige vil runde, inden vi går videre til det. Det ene, det er, at det er faktisk, når du fortæller omkring sådan den måde, de var meget ærlige i virkeligheden for dig i ministeriet, om at de ikke synes videre, det er måske sådan lidt mindre yes end jeg har hørt til mange andre steder, hvor de måske mere sådan smooth øh, prøver ja. at få ministerne hen i den rigtige retning. Altså, ja. Det er vel også lidt befriende? Eller? Ja, egentlig. egentlig. Jeg synes, øh, det var måske også lidt mere pakket ind, men jeg synes bare, jeg kunne aflæse det som, ja nok. at øh, det ville nok var bedst, hvis du bare blev ved øh, med det her. Øh, men han var egentlig øh, min departementschef. Det var Uffe Tordahl, kan godt sige. Jeg kan godt lide ham som senere blev i Integration. Som senere kom over, det tror jeg ikke nødvendigvis var lykken for ham. Han havde jo været i uddannelse og forskning i mange, mange år og kendte det område rigtig godt, men var måske også vant til, at nu skulle det være på den her måde, som han nu havde gjort i ret mange år. Og det skal siges, med Morten Østergaard sin i uddannelse og forskning radikale der, der blev uddannelse og forskning en del af K og ø det røg jo så ud, da jeg kom, men så røg jeg jo øvet ind igen ret kort tid efter, fordi der blev Margrethe Vestager udnævnt i august 14. Kom du ikke i K fra starten? Jeg kom i K fra starten. Men ikke i øvrigt. ja, fordi det var også det, ja. besøger, uh, siger, så, så de siger. blev ved med at have, og de havde, de havde der fra 11 oprettet sådan en, en, en lille taskforce, der skulle stå for det her. Men det var jo helt nyt for ministeriet, uh, og modsat, hvad jeg egentlig ville have troet, så tror jeg ikke, Uffe Tordal synes, det var særlig fedt. Uh, ja, det han var mere faglørt end... Ja, og altså, det medførte jo, så skulle man jo øh, stå på tæerne øh, i forhold til de andre ministerier. Man skulle jo slås lidt. Ja, I især, især med Socialdemokraternes stærke ministerier, og finansministeriet. Æh, på det tidspunkt, dem som var råget ud, skatteministeriet var råget ud af ø. Det var ikke, altså han var ikke i tror jeg, i dep og det fyldte lidt. Og jeg var sådan lidt, hey, altså det skal bruges det her. Ja, ja, ja. Øhm, så der var lidt forskellige, lad os sige det på den måde, der var lidt forskellige vinkler på det. Der var også nogle i mine steder, der syntes, det var rigtig fedt. Jeg er nødt til at spørge, fordi jeg har læst flere steder, at du faktisk allerede året inden du blev tilbudt at blive minister. Det fremgår af tre 4 forskellige øh, interviews. Ja, så på den måde vi havde en snak om det, øh, da, da Christian Friesbach gik af. Øh, og og der havde jeg en snak med Margrethe jeg. På samme måde Inden hun skulle udnævnes Så tog hun jo gruppeformanden øh, over og, øh, og vi tog en diskussion øh, af det øh, Og også muligheden for At øh, det kunne jo være mig øh, Men jeg bød egentlig selv ind med at sige øh, Det er et rimelig kritisk tidspunkt lige nu øh, Og jeg har ikke været gruppeformand i så lang tid og øh, det synes jeg også er sjovt. Jeg er selvfølgelig ikke sikker på, at muligheden nogensinde kommer igen, men, men altså, jeg vil selvfølgelig gerne, hvis du skulle vælge, hvordan så. Så det var mere sådan en samtale, siger, om jeg har virkelig også brug for dig på den post, men, øh, men jeg synes bare ikke, at jeg ikke kan have samtalen med dig. Øh, det var meget fint øh, og, øh, og ordentligt. Øh, så jeg, vi valgte begge to, at øh, det var nok smart, hvis jeg blev på posten som god formand et stykke tid nu. Men det er interessant, at du selv signalerer, Mm. at det ville du faktisk helst, som jeg hører det, mm. forblive som gruppeformand. Altså, der er sådan en Claus Jordregel i dansk politik, der hedder, at man skal tage imod posterne i den mm. række, før man bliver dem tilbudt. Jeg ved ikke, om, om det er rigtigt, om det er klogt altid, men du gjorde i hvert fald det modsatte. Ja, vi havde i hvert fald en samtale, og det er også ret sjældent, jeg har sagt ja hele vejen igennem, øh, ellers til rigtig, rigtig mange øh, poster. Øh, men øh, Sagde den tidligere partileder, øh, ja, bedre, det det kan det man og, og gruppeformand og ja. minister, at du men, har ikke bare sagt øh, ja til posterne. Jeg har som end, bare sagt øh, ja hele vejen igennem, og det var også gået rimelig hurtigt. Ja. Øh, men jeg vil også sige, øh, og det er, jo, det er jo rigtigt, at det er fedt at være minister, mm -hmm. og det vil jeg også rigtig gerne være. Mm -hmm. Og jeg håbede, sådan er muligheden ved at byde sig. Men jeg tænkte også, at man skal heller ikke bare være sådan videre, videre, videre, videre, videre på så kortvarig besøg. Og på det tidspunkt var det både enormt udfordrende, men altså også virkelig spændende at være gruppe for Det er klart. Og Margrethe brugte mig en del om morgenen. Jeg var inddraget, følte jeg. Så jeg synes, jeg havde ret meget indflydelse og... Og magt. Du siger også det der med, at du kommer i koordinationsudvalget øh, fra begyndelsen. Øh, dermed kommer du jo op i toppen af regeringen fra mm. starten. Mm. Øh, og får også indblik i, hvordan det, det foregår der. <laughs> ja, siger du. Øh, det foregår der. Altså, hvordan oplevede du det med pludselig at sidde med med korridoren? Du var selvfølgelig vant til vest og Østergård. men mm. nu og, øh, ja. og, og hele Thorning. Og, ja, og jeg havde jo altså, faktisk kendt Helle fra øh, Europaparlamentet, hvor jeg arbejdede for Låned og Mens et, Helle Thorning var, var europaparlamentariker, Europaparlamentarik, og både øh, Helle Thorning og Lone Dybkæer sad i det europæiske konvent, som var det, vi arbejdede meget med. Så vi havde sådan et samarbejde. Forfatningstraktaten, ja. Ja, ja. Altså det, det der. Er, ja, men det var ret intensivt arbejde i de år, og det var jo selvfølgelig gået øh, nogle år forud, men, øh, men bare sådan. Øh, altså, Helle er jo virkelig uformel og direkte person, når man, og det er jo ligesom også det, hun har været igennem nu og fortælle om, hvordan hun ikke kunne være det som statsminister. Jeg har siddet i en bil med hende flere gange hjem fra Strasbourg, fordi at, øh, det var nemmest for hende også på et lille cramped bagsæde og sådan noget. Altså, hun er bare ikke for fin til noget, og det var hyggeligt og sjovt, og hun er underholdende. Så det var bare, jeg har været lidt... En lille bitte smule tæt på hende, som nu var statsministeren, og som jo holdt statsministerformerne, og det var også fint. Ikke, at hun ikke også kunne være uformel der, men jo vidderligt kun sådan behind the scenes øh, meget. Ikke? Og det var en intens tid. Danmark havde været under meget, meget massivt økonomisk pres hele Europa. Altså, det var en tid, hvor de ansvaret havde tynget ret hæftigt øh, på dem alle sammen. Og det, da jeg trådte ind der i 2014, der var de stadig, synes jeg, både i gang med det, og lidt mærket af det, og så SF's udtræden og stemningen i det der k-udvalg, den var altså lidt giftig. Kom ind der, og så... Jeg havde jo været finansordfører, og, øh, og Bjarne var finansminister, og jeg synes, vi havde et godt øh, samarbejde. Jeg synes, du, sagde, du kendte det? De ja, rigtig men, godt, og det godt med På dem. en fin måde, og også arbejdet tæt sammen med og når vi og overførerne og den politiske overfører, yes, når vi til ret debatter og sådan noget. Og som sagt var det tit SF, der var de lidt besværlige, så vi var sådan lidt nemmere. Så det var, det var lidt en hård nyser at komme ind der, og så sad de bare og altså sad på pæle, og der var bemærkninger Og det er jo skægt, fordi i dag ved vi jo også godt, altså Margrethe og Bjarne og Helle, kender hinanden godt og holder af hinanden. Og det tror også, de respekterede også virkelig hinanden på det tidspunkt. Men det var ligesom sådan en, en jargon. Sådan her var det, og sådan her skulle det være. Der var ikke nogen, der skulle tro, at de kunne få de andre øh, ned med nakken. Så det var meget sådan en, en lidt giftig, synes jeg, stemning. Og, og jeg kom lidt ind og sådan, hvorfor, hvorfor skal det være sådan her? Uh -huh. altså, det havde de, de var lidt derhen. Der blev, der blev kæmpet fra sag til sag, og ingen ville give sig. Så der blev virkelig... Det var nogle lange K-udvalgsmøder. Det blev også nogle lange Ø-udvalgsmøder, da jeg så kom ind i dem. Æ, men så begyndte der alligevel at løsne lidt mere op. Der skulle man jo finde løsninger der i K, mm. ikke der, eller i Ø. Det blev ja. tit sådan, at det var overø i Ø, at kompromiserne blev lavet. Fordi og, jo for er meget sådan praktisk orienteret omkring sagerne. Ja, og, og Hellesund havde også lavet et rimelig stort øh, K-udvalg. Øh, der var øh, fire fra S og tre fra, øh, fra R, ikke? Øh, det er lige så mange, vi var i VLA. Ja, ja. Men, ja. <laughs> med tre partier. Jamen, det er det, ikke? Ja. Øh, ja, og Kettel sad der og glippede med øjnene, fordi det tog så lang tid, og det så ud, om man sov igennem de der møder. Øh, fordi at der, var, der var utrolig meget positionering. Sådan husker jeg det. I hver udsendelse stille fem faste spørgsmål, som de første 80 minister også er blevet stillet og har været på besøg, så derfor også til dig, Sofie Karsten Nielsen. Det første, det hedder, var der noget, du gerne ville have gennemført, som du ikke nåede i din ministertid? Åh, ja. Mange ting. Men det er også utrolig meget nemmere at være klogere på bagkant. Ikke? Jeg vil virkelig gerne have nået at... Kom meget længere med den her diskussion om, hvordan vi skaber mere diverse uddannelser, fordi fremtiden er bare mere mangfoldig, og hvis vi skal være de dygtigste i verden til en masse ting fremover, så skal vi kunne det. Jeg vil også virkelig gerne være kommet længere med at diskutere teknologi på uddannelserne, altså hvordan bruger vi det, men hvordan kritiserer vi det også, hvordan rummer vi det? Der var meget sådan en Ja, ja. Du kommer der med din teknologiforståelse, som du gerne vil have ind. Og det er altså en diskussion, vi stadig er i gang med. Nu er vi endelig nået til, at Nå, måske var det faktisk meget godt. Altså måske er det alligevel det der lidt ligesom matematik. Og nu har det fuldstændig influeret vores hverdag. Både på godt og også på ondt. Fordi jeg ikke helt synes, at vi havde diskussionen. Og hvem bedre til at tage den, end de allermest vidende, som også gør det nu? men ikke rigtig gjorde det på det tidspunkt. Og i hvert fald var det overhovedet ikke ledelsestrædet, synes jeg. Især på universiteterne, heller ikke på de øvrige uddannelsesinstitutioner. Jeg vil virkelig også gerne have været bedre til. På det tidspunkt lå der også en, en reformeret læreuddannelse fra Morten Østergaard, men det var sådan en lidt forfjamsket lille lappeversion, fordi der var ikke rigtig penge til noget, og der var heller ikke rigtig nogen. S'erne ville heller ikke rigtig, altså... Men der bliver alligevel ændret noget, og det blev ikke rigtig godt. Det er det, der er blevet nu, men det blev ikke rigtigt. Og det var lige oven på folkeskolerformen. Det var et brød. Øhm, så ej, det vil jeg gerne have gjort. Og jeg vil dele med også gerne have lavet en state-of-the-art pædagoguddannelse, fordi det er noget af det allervigtigste. Aller og det eneste, jeg fik, var at få en lille smule flere penge øh, til den på det tidspunkt. det var en hård tid at få penge til uddannelserne. Så jeg er glad for, at de ikke blev skraldet mere, end de blev, vil jeg bare sige. Altså vi holdt niveauerne, Aha. også for den, forskningsinvesteringerne på det tidspunkt? Fordi det kom jo senere, øh, blandt andet under øh, øh, V og v lag øh, Og det synes jeg er øh, fordi det er simpelthen noget af det, vi skal leve af øh, i mange, mange år fremover. Så jeg havde mange ambitioner, og så er jeg måske lidt, hvis jeg, jeg må have lov at vente om at sige, at øh, jeg startede så med lige også at skulle vise, at jeg godt kunne noget af det svære, og præsenteret en dimensionerings... Og den vender vi tilbage til senere. Det næste, jeg spørger dig om, det er, hvad var din ministertids værste øjeblik? Ja, men øh, det var øh, i den tid, hvor øh, Esben Lunde, som jeg øh, egentlig holder meget af i dag, øh, han var overfører for Venstre og havde fået... Øh, og blev senere din... Øh, din afløb, efterfølger, ja. mm -hmm. Øh, og arbejder faktisk øh, ret meget i dag med nogle af de områder, jeg arbejder med øh, i, i dansk industri på BioSolution, så den grønne omstilling er meget interessant. Men, øh, men øh, han øh, var ordfører for Venstre og, øh, og ny i Folketinget også, og skulle markere sig, og fik på sådan en mærkelig bagvendt måde allieret sig lidt med øh, om det her dimensionering, selvfølgelig både med universiteterne, men med Annette Wilhelmsen, som var afgået. Jo, leder af SF, men stadig sad i Folketinget, og så havde fået tildelt enten uddannelses- og forskningsområdet. Øh, det tror jeg, hun havde. Ja, hun var ordfører, og, og, og hun skulle finde sin ben i det der. Øh, og synes sådan, hvorfor skal det der egentlig gennemføres? Og det kan man jo godt forstå, men de fik ligesom organiseret en... Øh, en høring, eller et, et, et, et samråd, eller det, det var en, hvad hedder sådan noget, i Folketingssalen, holdt kæft, jeg har øh, det. tak. Og har tænkt, det går hurtigt, når man kommer ud på den anden side, <laughs> ikke? Øh, Som øh, jo på det tidspunkt var sådan lidt, at de borgerlige partier, de havde jo bedt om det her i lang, lang tid. Altså, de har presset på, at nu må nogen gøre noget for at få de der universiteter mere, og der er alt for mange, der uddanner sig til arbejdsløshed. Og så prøvede vi at lave sådan en model... Du forst, var det 4.000, eller hvad var det det var? Ja, henover, der skulle øh, nedskaleres, men ja. der var ingen besparelser øh, i det. Det er klart, sådan bliver det altid opfattet. Men det var faktisk et forsøg på at komme i forkøbet, sådan så de borgerlige og sjømkronerne ikke kom med deres gigant grønt høster. Maskine, uh -huh. For det var de på vej med. Og hvad, og hvad så? Så kommer den her alliance... Så kommer i... den her mærkelige alliance og får indkaldt til en forespørgselsdebat. Uh, og der fik jeg testet mine uh, parlamentariske uh, evner, som jeg jo ikke på den måde, må jeg også sige, havde skulle have i spil så meget nu Jeg var kommet ind som nyvalgt ordfører for et regeringsbærende parti fra starten. Så det hele kørte lidt af det sig selv. Det handlede jo meget om at hjælpe regeringen med uh -huh. at formidle på tværs. Uh, det var først... Uh, der kom i operation, er virkelig også lært det der, ikke? Så, øh, så det, øh, det var jeg nødt til der øh, som minister. Men det gjorde jeg så. Det vil sige, at jeg havde fat i alle de borgerlige partier på topniveau og, og endte med at have rigtig meget altså, gode i øvrigt samtaler med SF. Er det virkelig, altså, at vi vælte mig på det her, som I, de havde selv var med til at sætte det lidt i gang, uh -huh. da de sad i regeringen. Og nu trak de sig helt i den anden retning, da de var ude. Øh, og det var faktisk øh, Jonas Dahl, der... Øh, som jeg havde gode øh, og fornuftige samtaler med. Så jeg ah, sagde, okay, det, det, det, det bliver for mærkeligt. Og så må det grundtrække i landet. Øh, og så blev forspørgselen aflyst Men det var tæt på og op over. Og jeg kan huske, at jeg havde for første gang i mit øh, politiske liv øh, en helt del søvnløse net over det her. Og min stedet var virkelig bare sådan... Mm. Så du var fanget for nærmest, at det ville slutte, før det var begyndt? Ja, yeah. Er der noget, du er flov over fra din ministertid? Jeg har det ret svært med det der flov-begreb. Altså skam, synes jeg sådan ikke på rigtig hører med, og flovhed i, i sådan politiske gerning, Og De kan i det private liv meget. Men fordi det bliver en lille bit smule småreligiøst for mig, det har det bare lidt, øh, lidt svært med at tage ind i politiske gærninger. Man kan godt fortryde, og gerne vil have gjort ting bedre, men intentionerne har jo altid været... Men er der sådan noget, du fortryder? Ja, ja, men præcis. præcis. Det er sted. også fint. Det er, bare, det er sådan en lille kæphest, jeg har. Øhm, og der er vel også noget, øh, jeg kunne være flår over. Altså mest ærgerlig over, at jeg lå mig at rive med den der med at jeg også skulle lige vise, som jeg jeg kan sagtens gør rationalet i, og du ved, hvordan det er. Men det sagde man jo ikke til. Prøv at høre det her for at komme øh, en grønthøster fra socialdemokrater og borgerlige, der overhovedet ikke var optaget af uddannelse som noget i sig selv som på det tidspunkt. Aha. Og i hvert fald ikke på ledelsesplan. Øh, og det er jeg, og det er vi i radikal Venstre. Det er jo hjerteblodet for, at det er... Det er dannende og åndsberigende og ekstremt vigtigt for et rigt og levende samfund, at uddannelse er tilgængeligt. For mange flere, og hele tiden. Det er en gave og en værdi i sig selv. Ikke kun for at folk skal på arbejdsmarkedet og tjene nogle penge og få øh, øh, samfundet til at køre rundt. Det gør det også. Men det blev dimensioneringen jo meget læst ind i. Det her var bare sådan endnu en økonomistisk øh, små soldater i konkurrencestaten. Øhm, og øh, og ja, altså, jeg prøvede at komme på forkant øh, med det, men det var... Jeg skulle have ventet med det, og så have et, at øh, så blev det måske ikke øh, til noget, men have forberedt uddannelsessektoren bedre på det. Det kan ja. man jo ikke kun på halvandet år. Jeg vil også gerne vise, at kun nå noget. Ja. Jeg vidste jo godt, der kom et valg. Ikke? Men ser du i virkeligheden, at du vil gerne være på forkant, men i virkeligheden ender du med, måske i offens øjne, mere at være på hold med ja. dem, du ville være på forkant i forhold ja. præcis. Ja. Øh, og de kan jo ikke vide øh, og det er jo heller ikke sikkert altså det kan man så sige bare bagklogskabens klogskabens øh, se det der er kommet rullende over sektoren efterfølgende det var nok rimelig sikkert øh, men ikke desto mindre øh, så øh, det var ikke gavnligt for forståelsen det kostede os virkelig i baglandet og, og hårdt det var svært for mig det gik for hurtigt til at jeg kunne nå det som andre partier socialdemokraterne det må man bare give dem har været mestre til nemlig at problemformulere længe nok Mm -hmm. Ja, det gik for hurtigt, fordi jeg havde travlt, øh, og jeg vil gerne vise, at jeg kunne gennemføre det, og havde kun øh, den der tid ind til næste valg, og kunne ikke vide, hvad der vil ske. Men man skal problemformulere i lang tid, til man er ved at kaste op over det i politik, før man begynder at løse det, for at få folk med, og det skal man især i uddannelsessektoren, så de har et ejerskab og selv kan være med til at drive. Men du siger, at Socialdemokratiet er gode til det, det vil også... Nemmere, hvis man er Socialdemokratiet eller Venstre, så det kan jo godt være svært for små eller mellemstore partier at få en ja. red forståelse i offentligheden af, at noget er et problem. Det kan i den grad være svært, og måske skal man sådan endda bruge længere tid på det. Bare nogle gange har jeg været frustreret over, hvor lang tid Socialdemokraterne taler om noget, før de gør noget ved det. Men øh, omvendt må bare sige, at ja, det er også fordi, de kan sætte en dagsorden, der der dominerer det hele, og det er enormt svært som lille partier, det er sær svært, når man er et regeringsparti, fordi, og især et, der var kommet ud af de her kriser, hvor hele tiden skulle, skulle tænke over og få, få det til at, at køre og kompromere. Ikke? Har du nogensinde lavet en stor revkage som minister? Nej, jeg synes ikke, øh, jeg har øh, på den måde sådan tænkt, nu skal jeg virkelig have nogen øh, ned øh, med nakken. Jeg har siddet øh, i økonomiudvalget med, øh, med Morten Østergaard og, øh, og opdaget, altså, det handlede utrolig meget om, at det skulle dele mig ikke have lov, Socialdemokraterne, Aha. at få det der igennem. Øh, jeg synes også jeg kan huske mange øh, situationer i økonomiudvalget, hvor vi har kæmpet for grønne socialdemokratiske ministre, fordi der var ingen på deres hold, der kæmpede for dem. Det er jo ikke en rævekage, men der var vi nødt til at sætte os ned, og det kan jeg godt afsløre nu, også ind med nogle socialdemokrater, og sige, at øh, de, de sad bare og var fuldstændig nej, nej, nej, nej, Bliver der bare sagt til alt øh, grønt. Øh, fra øh, øh, S-siden af bordet. Ikke? Så vi var ret strategiske øh, og, øh, tror jeg, velforberedte også sammen med nogle af dem, der faktisk gerne vil have grønne dagsordner igennem, fra, øh, som egentlig havde ledelsen over på den anden side af bordet. Så det, det... planlige lagde vi godt ind imellem. Jeg synes, det hører under det, man vil kalde Det sidste af de faste spørgsmål, det er hvem var din værste kollega i regeringstiden? Ej, jeg, havde, jeg, kunne, øh, altså, jeg havde det faktisk rigtig godt med rigtig mange øh, på, øh, på ministerholdet, og jeg synes, det var øh, super øh, spændende og fedt, og der var virkelig engagerede mennesker. Øh, altså Henrik sig og jeg fandt nok aldrig rigtig øh, melodien, og det var egentlig lidt øh, sjovt, fordi han havde været gruppeformand for en tid, mens jeg også var det, og der arbejdede jeg rigtig godt sammen med ham. Aha. Øh, så blev, øh, blev han jo øh, minister samtidig. Jeg tror både han havde... Er erhvervsminister. Ja, Æ, han havde et enormt behov for at vise, at nu var han tilbage. Og, øh, så jeg synes, det var meget sådan, mm, altså enormt øh, hårdt øh, opspil. Det var meget svært at have en, bare sådan en samtale og være nysgerrig på noget. Der var meget sådan show off. Det havde jeg det, det, havde det rigtig svært med. August 2014 skal der findes en ny kommission i EU. Længe er der snak om uh, Helle Thurning-Smith. Måske der kan blive formand for kommissionen eller i hvert fald få en fremtrædende plads. Men det ender men noget, som mange af os har gået næsten og talt om sådan lidt for sjov øh, i, i mere end et halvt år. Nemlig, at det kunne være, at Margrethe Vestager ville bruge det som en lejlighed til at, at komme ud af problemerne med, med den danske regering og få sin karriere til at køre videre. Og sådan blev det pludselig. Hun bliver EU-kommissær. Morten bliver ny leder af, af det radikale Venstre, og, og du bliver en helt ny... Øh, posthjælp, hvis man læser stedfortrædende partileder, eller hvad man mm. kalder det. Jeg tror, Morten Østergaard var blevet udnævnt til det øh, inden. Men Nå, okay, havde, fair han nok. Jeg overtog det. Fair nok. det er øh, altså, hvordan foregik det sidste? Det var lige, inden vi går videre, fordi det eneste sted, jeg kunne læse om det, der stod, at det var ikke som ligesom, noget gruppen var inde over, og det var som ligesom Morten Østergaard, der havde besluttet, at det skulle være sådan. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, hvordan det foregår. Det var bare nysgerrig. Altså, at jeg skulle være nummer to? Nej, nej, der er bare en afstemning øh, i i gruppen, men øh, det, er da, det er da rigtigt, at øh, det lå nok sådan rimelig meget kortende på, øh, på det tidspunkt, øh, ligesom det gjorde da Øh, ja, der var du der vel selv. Men der var en afstemning. Ja, der var en afstemning. Ja, det var der også Altså med, med, med folk, der stemte forskelligt. Ja, ja, der var, ja det er rigtigt. Øh, og det var der ikke her. Øh, der var en afstemning. Det er der hvert år øh, i øvrigt i den radikale gruppe for at vælge gruppeledelsen. Så selvom det er sådan lidt af en formalitet, når man genvælges, så er der det hvert år. Okay, det var der altså ikke i min tid. Er det rigtigt? Det husker jeg. Så har mig. der været altid i, øh, i den tid, jeg har øh, været... Det kan der. Godt være, der var efter Margrethe Overtur, jeg ved det. Ja, præcis. Mig Nej, tid. det er nok det. Så det blev der. Så der var altid afstemninger, men, men det var rimelig meget en, en formalitet. Og jeg tror da også... Altså Margrethe havde også ligesom været med til på en eller anden måde, hvilket man jo så i bagklodskabens lys var sådan lidt, okay, øh, hvor længe havde hun egentlig øh, vidst det? Og det ved jeg ikke. Men, øh, men jeg tror, det kom rigtig meget bag på mange. Øh, også i den radikale gruppe, tror jeg også, det kom bag på morgen Østergaard, at hun blev udnævnt øh, på det tidspunkt. Øh, på en eller anden måde, øh, så havde jeg bare sådan... Ja, det er jo ikke så mærkeligt egentlig. Det var jo på mange måder rigtig øh, logisk. Øh. Og især fordi hun havde sådan flyttet sig lidt. Øh, jeg synes, I nogle år, synes jeg ikke, at Margrethe havde været så optaget af Europa som jeg. Jeg var jo super engageret. Du var her, og sammen og med her det mest interesserede ja. medlem i det radikale Venstre, og det ja, siger jeg ikke det, så lidt. Nej, det er rigtigt. stillet op til Europaparlamentet der i 2009. Øhm, hvor hun i øvrigt hjalp og var super øh, støttende, men, øhm, men det var kommet sådan, og især fra formandskabet kunne man virkelig mærke, hvor hun havde været meget, meget aktiv i det danske EU-formandskab. Øhm, så så på den måde passede det jo rigtig godt, men, men gruppen skulle da lige sådan stået og, og, og se det hele for sig. Og derfor kan man sige, at du bevarer den samme ministerpost, men ja. som du også har fået afsløret tidligere Selv, så, så udover at sidde i var du nu også med i økonomiudvalget. Ja. Og man kan sige, at du er, jo sådan, altså, så er du en del af ledelsesteamet i partiet, ja. og det sætter dig vel trods alt i en anden rolle i koordinationsudvalget, end den, du havde haft øh, fra vinter til august. Helt anden rolle. Det var virkelig et gigantisk spring, og jeg havde jo altså kun været minister der i godt et halvt år, ikke? Ja, det var stadig, og vi, vi er stadig en første periode for det Ja, og så på mange måder var det jo alt for hurtigt, men der var jo ikke andre, altså, så det var jo ligesom øh, sådan. Jeg måtte byde mig til, men det var en stejl, stejl læringssko, det er måske også derfor, jeg siger det her med, med Henrik Sass og sådan noget, fordi jeg synes, det var tof at sidde i det der økonomi, og jeg var nødt til virkelig sådan at toffen op. Og det måske trækker jeg ikke super vildt med ved mig selv. Altså, når man skal være sådan meget... Du øh, påtog dig en rolle. Ja, ja, det gjorde jeg. Det var jeg nødt til for at kunne være i det der rum og holde til det, og for at de havde respekt. Men jeg synes stadig, det er sådan lidt idiotisk. Hvorfor Aha. skal man tale på den måde? Altså, øh, det behøver man altså ikke for at gøre ting godt, og det er i hvert fald ikke lige med, synes jeg... Øh, i dag, og med det, jeg havde bedre inden jeg kom ind i politik, altså ledelse, der får folk med. Men ikke desto mindre var det sådan, og, og det gik jeg ja, ret direkte ind i, og vi skiftede jo ledelse, og det er jo ikke hemmeligt, at det var jo hele også pressens udlægning, den stærke, Margrethe Vestager er sendt til Bruxelles, nu skal de radikale have da da, og det det fik vi også. Altså, vi skulle testes øh, helt vildt. Men det er jo sjovt, fordi man kunne også vende den om. Det er faktisk øh, en del af dem, jeg har haft inden. Det, det er sådan et emne, der er op, både i den her udsendelse og min ugentlige debatudsendelse. Og andre det er, da, da Morten Östergaard, tror jeg, at han bliver partileder i Københavnsviste for Vestager, du bliver nummer to i din ledelsesteam, der har været den konflikt mellem SR mm. øh, i lang tid om dagpengene, mm. som ligesom er ja. Vestager's Absolut. konflikt. Øh, overvejede I aldrig, om I skulle få det plasteret af, så I kunne få en ny start? Jo, og jeg havde overvejet det meget længe, og det er et rigtig godt spørgsmål, og det er rigtig vigtigt. Og jeg havde også haft en meget øh, forsigtig øh, dialog med øh, den dagværende, altså med Magræt og Morten om, kunne vi ikke altså gøre det på en lidt anden måde? Og de synes jo, de synes rigtigt, at de havde budt ind. Der var lavet forlængelse, der var lavet udvidelse. Men det var jo rigtigt. Og, altså, vi stod jo i en massiv krise, og folk blev ved med at vælte ud i øh, arbejdsløshed, ikke? og derfor på dagpenge, og også i den anden ende ud af dagpengesystemet, fordi at der var for mange, der ikke øh, kunne få job lige der, ikke? den overgang. Øh, det var, øh, det var del med tof øh, at stå med. Og jeg synes, jeg havde jo som finansordfører prøvet sådan at... Selvfølgelig bakke op, men også have en balance af, jeg ved, øh, positivt af nogle af de daværende. Magnus Højnke var politisk ordfører i, i Socialdemokraterne på det tidspunkt, og vi havde en rigtig god han var sådan, du forstår os bedre og uh -huh. i det mindste respekt for. Og det, det prøver jeg virkelig, jeg. ja. Øh, altså forstå, hvor de kommer fra. Men lige så til spørgsmålet. Ja, mm. Men det, det, det, det gjorde vi jo ikke. Altså, øh, snakker der og jo, om det. og... Øh, og jeg tror også, han overvejede det, men kom frem til også hans, øh, den rådgivning, han fik, var, øh, så bliver du svag. Så bliver du fremstillet for svagt, øh, og det er det, de vil have af dig. Øh, og det, det kunne vi virkelig. Vi skulle have fundet en anden løsning på spørgsmålet lige præcis der. Men de brugte det også meget. Øh, de var bare sådan, nu skal I give, og det skal være nu. Øh, og, og der var ikke mange andre løsninger end vi må tilbage til, at altså det må forlænges. Og det var ikke, i stedet for at sige, lad os do, tænk, hvis vi havde fundet på det, som efterfølgende blev det kommissionsarbejde, som der blev lavet en aftale om, Nina Schmidt, det skulle vi jo have lavet der. Men det var ikke klart, og derfor var det sådan lidt, enten går vi tilbage til det gamle, eller også er I bare nogle kæmpe idioter. Men for mig, er det, for mig er det sådan et af de der moments, og der var måske en del under SRSF-regeringen, der ja, var bestemt enig. også nogen under VLAK-regeringen, Skat og andre, hvor man tænker bagefter. Ja. Sådan, hvis man går ud af det hele, så virker det jo helt vanvittigt, ja. at man ikke træffer en anden beslutning. Ja. helt vanvittigt. Enig. Og det er lidt den der skald, man er inde i, hvor presset er, hvis vi bliver de svage. Der var så utrolig meget sådan en 0-1-1-0 øh, over hele det der. Og det var, har der vel været efterfølgende i mange øh, flere partiregeringer Præcis. også, ikke? Øh, altså, det, det kan ikke være sådan. Og det er jo det, jeg mener med den der kultur, man får dyrket op. Og da jeg kom ind i, øh, i både K og Ø, øh, sådan en meget hård nej. Hvis vi øh, vinder den her, så skal vi kunne se, at I har tabt. Et andet emne, jeg lige vil nævne, og det er måske lidt mærkeligt, men det er fordi øh, i min research om din øh, ministertid, så faldt jeg over, at du på et tidspunkt, jeg kan ikke huske, om det er ingeniør for hvor det er, holder en tale, hvor du replicerer på, at øh, politikens uddannelsesredaktør Jakob Fulsang omtaler dig som Tante Sofie. Og jeg kan bare ikke lade være med at tænke på i al den her... Øh, samtale, vi har haft i det offentlige rum, og med Helle Thorning, der taler omkring den måde, som kvindelige ministre særligt bliver behandlet på. Om det var sådan et moment, eller du opfatter det som noget andet? Arh, det, skal... For... Æ, det var jeg i tvivl. Lige da du sagde det, så kunne jeg huske det. Nu tror jeg, det dæmmer Jeg tror måske, det var på et af mine egne uddannelsesmøder, altså i øh, Valle, eller øh, hvor nu var. Øh, og jeg har meget stor veneration for Jacob fuldsang som øh, uddannelse Det var heller ikke først, jeg en af dem, der ved allermest øh, og virkelig har, men han var ret kritisk, øh, og det har du helt ret i. Det der, det har åbenbart, øh, og det kan sagtens øh, huske flere. Altså, det er sådan noget, det, det går lige ind under både skallen og det hele. Det bliver simpelthen påvirket og irriteret over. Både vred, og måske også lidt ked af det. Øh, altså, det er Lige præcis den, der er jo sådan en, jeg har hørt før gennem min barndom og ungdom. Fordi det er Tante Sofie i øh, Folk og, Røver, ikke? og Hun er ikke noget særligt mit øh, ja, Hun er, sur, ikke? Af, ikke? Hun og er bare sur og skrab og ikke specielt rar. Og i øvrigt sådan en ekstremt karikeret kvindeskikkelse. Øh, der er aldrig nogen øh, mænd, der er, er sure og skrabbe og hysteriske på den måde. Vel? Fordi det er jo sådan lidt Uh -huh. at det var der ikke grund Men oplevede til. du generelt, altså den snak, der havde været, altså, at, du, at det var en ulempe, eller hvad man skal sige, at man blev talt til talt om på en anden måde, fordi man var kvindelig politiker og en mandelig politiker. Minister. Ja, det har jeg været, og jeg har måske også været lidt øh, altså, overfølsom, øh, og i hvert fald været ret opmærksom på det. Øh, nogle gange har det jo også været, når øh, man en, en skrap øh, kvinde er jo trods alt... Øh, det kan også være sådan, wow, Så det færk, hun får ting igennem. Det er i hvert fald ikke sådan en øh, svag kvinde med de svage kvindelige træk, vel? Øhm, men øh, jeg tænkte en del over det i den tid, apropos Helle øh, Thornings, og også meget fine eftertanker. Både, at jeg gerne ville være mig selv, at jeg ikke gad at gå og putte mig selv ind i en uniform. Husk husker, at Margrethe Vestager havde været meget sådan, pas på med nu at gå alt for meget i sådan nogle øh, sorte suits eller kedelige ting. Altså, I behøver ikke ændre jer selv til en uniform. Øhm, og det var et meget godt øh, råd. Og det var det er også sådan en helvede, ræk. der blev spaceret dragten i 90'erne. Ja, lidt, ikke? Og mange andre, altså hele, ja, hele Thorning selv, ja. ret op, som var super tjekket og alt muligt, men det var jo en ændret stil. Det der med at kunne være mere den, jeg er, det er ikke, fordi jeg er særlig øh, spraglet og noget, men altså ikke skulle være så ekstremt bevidst om det. I 2015 taber SR-regeringen magten til de borgerlige. Radikal Venstre har faktisk ikke været i regering siden. Du bliver senere leder af partiet, forlod posten efter valget, havde været i 2022. Efter nytår forlod du også Folketinget. Jeg spurgte tidligere, om du savner at være minister. Savner du dansk politik? Nej, det kan jeg sige med fuld tryghed i maven. Det gør jeg overhovedet ikke, og det viser måske også, at... Det var tid øh, for mig under alle omstændigheder. Jeg er simpelthen så glad øh, for det, jeg laver, Jeg synes, det er så øh, spændende. Og, øh, og, og det er sådan kommet til mig over de her måneder, jeg har været ude af alt det, jeg får. Æh, og, øh, og være et andet sted friheden, men også øh, luften i hovedet og øh, ny inspiration. Og helt klart også, at det der evige pres er væk. Altså, det er et helt andet. Det er ikke, jeg arbejder masser, det er ikke et, ikke et spørgsmål om øh, timer, jeg lægger i det. Men, øh, men den der og, og tonen og alt det der, at man mm. bare kan slippe det. Men det må også, altså jeg tænker, du var bare virkelig i fokus, ikke? altså mm. I vælgede regeringen med tre måneders varsel, mm. øh, som Norbert Reddington har sagt, med funktionærloven Det mm. øh, synes jeg er lidt morsomt. det er dog. det også. Det er ret, øh, ret genialt. For øh, at og vi får... Øh, det er jo ikke et særligt godt valg, at mister i en mandat, og det har ja. jeg selv prøvet at, at skulle miste i den ja. størrelsesorden. Øh, altså, har, har du tænkt over, er der noget, du burde have gjort anderledes i hele den proces, eller er det for tidligt at tale om det? Nej, øh, det har jeg tænkt meget over, det er der helt øh, givet. Især hvis man sådan resultatmæssigt, der var det jo en kæmpe fiasko. Ja. Altså, det kan man bare sige helt øh, klart, det skulle jeg have gjort anderledes. Men man kan jo godt tabe et mandat og tænke, at jeg gjorde det rigtigt. Ja, altså. øh, det er i hvert fald, jeg gjorde jo åbenlyst ikke kun for mandaterne, men det var forkert at lade de der tre måneder gå. Det er bare, bare nemmere at sige, at det var forkert end at sige, hvad jeg så skulle have gjort. Og den er jeg ikke helt kommet frem til, hvad det rigtig gode svar på det, som jeg stadig selv mener og som vi radikale venstre mente og mener var ret alvorligt ikke i form af lovbrud, men i form af den måde magten var blevet håndteret på med hele Øh, min skandalen. Og jeg har stadig ikke kommet frem til, hvad det gode svar øh, ville have været. Øhm, I de omstændigheder, jeg var i, vi var i starten af juli måned, der nogen, der er sådan lidt om, det er, fordi, du ville holde sommerferien Nej, men det gjorde hele Danmark. Altså, det var et totalt mærkeligt tidspunkt at stå der og skulle øh, øh, træffe en beslutning, øh, mm. som havde enormt stor øh, indflydelse. Men øh, men selvfølgelig øh, kan jeg da se tilbage på det og sige, det skulle vi nok have gjort anderledes. Sofie Karsten Nielsen, du skal have tak for, dit du været med i ministertid. Det har været en stor fornøjelse at have dig på besøg. I lige måde. Og til lytterne skal jeg sige, at på fredag er der ministertid live med aktuel debat med forhenværende minister, og på næste søndag er jeg tilbage med endnu en gang ministertid med en forhenværende minister, der fortæller om sin tid i regeringen. Tak for i dag, og på genhør.